ZEBRA BIDEA ZEBRA BIDEA Eta ja da telefonaren bestaldean gure gaurko lendabiziko kolaboratzailea dugu. Arratxaldeon, Mikel. Bai, arratxaldeon. Esaten aipatzen duen, bat arte berria, izango duzutela zuk eta hainbat lagun, asteartero hemen izango zarete gurekin zebrabide honetan, ba garapenkeriaren kontuak eta hoien aurkako mugimenduen kontuak eh, asaltzen astero-astero, ez dakit zerrekartzen diguzun gaur? Bueno, ezagit pixka pentsatu dut abiedruan dikontrenaren gaia, igual frakin eta gero nantesen e, pixka ate aeroportu baten aurkako borroka. Hhh. <hum> eh, benchatzen dute eh, trenarekin hasten garela? Bai, bai. Oso ondo, bai. Daikibat. Ba, bai, ba, da entzuko genun denak eh, nola justauteko den de kampaña hacia Aurretik. Ba, bueno, batetik españako sustapen ministerioak bai iragarri duela euskaligerreko areno berretan, ba, noaren murrizketak eingo ditula, ez? Eh, zen eh, badidez aurten, ez? Eh, 2012-ean Espainiar gobernuak egirreko eh, nentzat jarria ditu, irundamagos milioi euro, obra garatzeko horrekin batzera gero jaularitzak, eta direk diru gehiago jartzen dut hala, eta dator luztera kundalorogitamar milioi aurrik usten ditula. Beratzeuneko bergoian getxera, behera apena ez, eta horreak ba, bere alakoa izan da ere, ba, gure herriko politikari artonomikoen erreakzioa ez, nola baitez, ba, ikusirik azpigitura honen ba, e, ba noek galagabatzuk edo horrekin azoraturik, ba, itxuraz, ere ikuntza motel du lako, edo, ba, etoak gluzatu eta barrez. Zandar hmm. e, da, bezagit, atxeteren aukariok, beinda berriz, eskatzen ari garela, ba, zur horretara, diru gehiago ez botatzeko, ez? Kontral hartu behar da, bueno, nahizta kalteak jada, ba, garrantzitsuak izan, ez? Kaltea hundiak eragintu zen obrekin. oraindik indik, euskalik grekoan adibidez, e, obra osoan egindarreko inbertsio osoaren, Heu bekoi duro gaita marra, faltaz egiteko, ez. Beraz, eh, gubenda berriz eskatu dugu hau galditzeko, ez. Mm -hmm. Bai, e, bai, bai, ez dakit, e, bueno, ai, ai, pentsatzen dut nahiko argi dagola kasu gehienetan hautezkunde e, hauei begira zein den bakoitzaren bakoitzaren ikuspundua, e, urteko kontu bat da eta ez dut uste ez, hautezkunde e, hauei begira ez krisi egoera honen aurrean beraien iritziak aldatu dituztenik eta dituz, e, dituko aldatuko dituztenik, ez? Ez, ez, ez, alde horretatik ikusi dugu, ba, albizte horren inguruan beko ba, zego utzulio ezta baterako edo Joralda Bazina ere batet nola bat etorki diren ba esanaz e, Espainiak ezin badu diru gehiago jarri ba haiek aurreratuko dutela ez eh osea con toda la den ka, ikusi beharko da eh, aurrera begira ba, azken albista honek ba benetan HTren oberen gara penden nola ere gingo duen ikusteko dago ez mm -hmm. osea batetik e, bistakoa ba kurtu ekonomikoa jasangaita ez etela idera Espania norokorrean kontu hartu behar da, Gobernu Espainiara kaskin urteotan, leorogaita bi mila, milioi euro, ez gazatu ditula atxeteren obretan. Europa osoan, ba, ereikita dauden, abieduro hondiko trenbide guzien uneko berrogeita lau e, Espainian penintzulan konzentratzen omen da, beraz, e, jakina mengo, aspigitura politika benetan izan dela, sekulako disparatea izaten nahi dela, ez alde askotatik. Eta aldorretatik, ba, e, eko, kris ekonomikoa korrera, txarrera egin nela argi dago, Espainiar gobernuak ezingula eutxi, ba, xauketa maila hori, ez, hori. Ba, dena den ere, kontuan hartu behar da, besta albiste batzuk, egon direla aldiberean, erakusten dutenak, nola bait, e, gero eta horzenago zelatu berku dugula, zorraren kontua. E, nola, nola sortetzen ahi diren administrazioak, adiz, e, nafar gobernuak, nola bait, e, ba, ja, espen berda, Espainiar gobernuak aldiberean, era urteztu dula, fitu plan berri bat, ez, jonen e, irailaren amaieran, eh? momentu honetan, ere, eh, bai, non eh, aurrik usten ditun, azbi esatxeetetan, berrun mila milioi eurotik horako hastuak, ez? Eh? Betiko plana, mar mila bat kilometroa bi erondiko trenbide ere plan hori dela eusten dio, guztio horrei ez? Derez, albizte kontraizan korrak dira, eta ba, guztio leke eh, azken batian, eh, ba, kriston suak petze publikoa ere, aregotuko tuko edo ez? Eta eh? mm -hmm. Eta bueno, ikusiko dugu aurrerantzean, e, izango du haukera ba, honetaz jarraitzeko hitz egiten, honen inguruko albisteak eta mugimenduak nora dijoaz, baina e, aipatzen zenun beste kontu batzuk ere bai ekartzen zenitula hoien artean frakinaz hitzein behar diguzu. Bai, frakinarena, ba, entzungo zen duiten, nola jone lurriaren zeian, e, gazteiten manifestazio oso hondi batekin da, egun berean santanderren ere deituta zuten, E, zentatuko bueno, Frankinen egitasmoak e, asko konzentratzen dira hemen eh bueno, pizkate peninsularen iparalde honetan dantza denez, ba egitura geologikoa gatik eta lar, ba bertan de e, esparru handi bat daukate, Gipuzko-Giparaldea, Santander, Kantabria, Euskal Herria e, oso hartzen duena, Nafarroa gutxiago, baina baita ere bati bat Araban, ba, bertan daude egitasmo aurreratuenak, ehz, eh merituzkete ba jada benetan esplorazioko lehengo putzu batzuk irikitzen asitabar, eta azken urte honetan sortu da, bati bat araban, baina baita bizkaian taula, frakinaren ba, ortako mugimendu bat. Frakina e, frantzialdean gazde eskizt ez, behitzen da gehiago da ber eskizto edo ez, egehiago ezaguna. Zaten ba, bueno, joan, larun bat horretan, e, antolatzailek esan dutenez, ez, e, ama eta ama 8.000 persona artean bilduzi den gazte izen. Benetan azken urteotan, e, araban egondean manifestazio hori e, garrantzi initzu denetako bat, grebarokorrenak Erakusten duena, benetan, e, bueno, herrietan eta barrerri askotan eronartu dituzte, ba, no, mozioak, ez, e, frakinen hau herriak direla, gaiak asko zabaltzen, nahi da, oso larria baita, ez, e, frakinaren gaia Eta, bueno, barabani ba, izan den erantzun horrek, ba, segidaukidu, gero, ondira, dirazpen oso zalantza korrak, adibidez, ea jaren aldetik ez ez bereik ez ez, ez dakitzer, oso gotza kontza esankorrak, ondira, ehm. <laughs> Erreakzio batzuk, eh, zorengoz. Baina, bueno, eh... oso haipa garriak, manifestazio hori, bai. Bai, eta kaso, eh, labur-labur, zeren engure entzule asko, entzungo zuten frakinaren inguruan, baina beste batzuk, eh, akaso ezain beste, zenola kondorioak ditu praktika honek? Bueno, frakin haumenda, ba, gaz ez konvenzionala, eh, zero petrole ez es konvenzionala, esplotazeko hau daba, zenez, gaz ha, edo petrole, olako, hauek, konvenzionala, eh, zegozen dira lurrazpian, baino, neko eser ateratzen, ateratzen direla, ez. Le lengo putzu haietan, ez, gogatzen denu pelikula ikustea da zulatu ta nola, ez, ikusetzen daen, ez, presioarekin, ez, horiek ziren putzu honenak. Baina, hori danak ba gutzitzelari dira jakina da, ba, krise energetiko handi e, batean sartzen ari garela ere, ba, bueno, ere du desarrolista guzti honek, ba, e, energia konbustible fosileak sartugera e, nola ez, ba, kanpala horretan edo ja pik e, oiles dekin utena aurra Ba, e, produkzioa Beren berazkala bat hasiko da Ja da, ba, dauden errezerrak murrizten Ez hasi direlako tabar Eta hor hasi dira begira ba, Bestelako ez konmentxenak Dehiten dituzten beste ustiakuntzak batzuko Egiteko, enarte baztertuak izan direnak ba, Oz os teknikoki oso zailak Eta oso gareztiak direlako Ez Eta akizon zailtasunak Eta ondorioa dituztenako Ez gazaprakinarena arabako kasuan omen dago 5 mila bat metro sakon eran e, Balako e, egitura geologiko batean neko tostona zabala, eta bertan gaza dago ba, oso poro txikitan, ez ezan ezagun, arkaitzarekin nartzuta, baino poro mikroskopikotan, ez ezan daitekena, ez dago bolza hondirik, bai zikan, barreiatuta, poro txiki-txikitan. Tornun egiten dute nada, ba hor, ba, bozu mila metroko zulo batean, ba sondeo, ez nolabait, gero egiten dute alboetara zabaldu kilometro bat, eta pitzatu zanak, gero esplosiboak sartu, eta gero ur, e, urra presioan, e, urk gaikiniko e, oso arriskutsu batzukin, zartu frakturatu hola dute, fraktura hidrauliko deitzen dute ere bai ez, Fraktina. eta presio guzti horrekin, ura berriro kanporatzen da, barruan daramala gas gaz porozoiek bat pitzatu dute, eh? lertu diten dira kaitzak eta trezio horrekin ba, berriro kanpola ateatzen da, baina gai kimiko guztiekin astuta lurrakien dauden e, ba, e, gai e, radiaktibokin oso gutzagarria, omen da, alde horretatik lehorretatik bat ikan, ba, ura ere, urko puru izugarriak, edabili eta gutxatu egiten dira, lurraren ikupazio iztela, kalkulatzen dute, ba, kal, ara baina horrentagarria izateko, gutxi bera, bi mila bat putzu e, ba, zabaldu duarko lituzketela lurraldaren okupazio eta ondamen ere, beraz oso oso en oso spekulatiboa ere homen da, eh, oso spekulatzioa gero benetan zenbat utzetan ezatzen eh, duten eh, ustiak eta horiek benetan noainkoak izango diren, eh bueno, oso, oso gai eh, gai potentea homen da, eh, bere ondorioengatik eta zenbait harrialetan debekatu izan da, ez eta barrez, ezakit dai. Eta izango dugu ziurrenik, aukera gehiagotan onen inguruan aritzeko, esaten zenuen bezala, geroz eta gehiago bultzatzen ari den praktiba, praktika bat delako, baina baita ere, geroz eta onen aurkako mugimendu sozial gehiago eratzen ari direlako Euskal Herrian. Eta kronika honekin amaitzeko, Mikel, esaten zenuen, irugarremen gai bat ekartzen diguzula. Dai, nantesetik e, nik ezokat konfirmatua, baina ezan behar da, albiste bat egon da, alarma bat, entzongo zenutenagian nantesen horre, bretaniak onmugan, bretanian, edo, bueno, ez, e, e, irionetan honet, edo, e, balago egitaz moata, hieroportu herraldoi bat ere ikitzeko notredan delande, izena duena, hau pentsatzenetik paraleko jendeak entzundula, ba oso borroka, oso luzea, berrogoi bat urtetako borroka da, eta oso indatxu ere izaten ari da, ez, da, hieroportu herraldoi eren aurkako da ba, bat eta ezan behar da ba, bertan e, gaur e, iragarrita eta ondala e, desalo joak egon behar zirik, eta zeko arriskua zegoela. Hau da, ba, resistentzia luze horren barnean ezan behar daudela idu urte, ba, zenbait jende diende, batibat gazteak, kontzirela, ba, aeroportzak ondartuko lituzken, eta estropiatuak da, izan ziren lurretara ba, bertan bizitza, bertan txabolak eraikiz, eta resistentzia guneak bezala antolatuz, e, ba, nekazaritza ere morretan, hori e, martxan jarriza horrela ez. Eta antzadeenez gaur goizerrako beldur zeuden 500 bat jendarmek e, indarrez e, kanporatuko utzi zituzten. Ez dakite zer gertatu den baina batzu Saulbo izan zen nolako deibat saldas babuno jendarme horteko tegual kartasun gauzak egiteko ere bai eta horrela. On ikusiko dugu ber branete sekulo 3 da delandeko bagatazkan Batentziune, ondibat, pasatzen ari homen da. Uh -huh. e Esaten ahiz, inen, e, momentuko kontua dela, e, akaso gure entzuletako baten bat, en bat e, informazio gehiago ba, jasona izan ez gero, honen inguruan, e, baldago horrelako web horridik, edo nun bait, nun bilatu. Mm, bai, horrein ez okaz gainean, baino nik pensatzen dut agian jarrita Notre Dame des Landes, uh -huh. eh, de Londen, nik uste dut e, zozki Googleen, interneten bidez, e, Nola baita bai, informazioa eritxiko dela, pentsatzen dut Horein e, ez dago etxean eta ez dut bai, nire gainean bai, Baina no. bueno, ta aireportua eta aireportua eta notrudan delan desanduzun bezala segura eskiz eh, ba, Esken eh, aktualidadeko kontu bat izan da, ba, ez dago sobera Horrelako ba, eh, norbait eh, bilatu nahi badu, ba, aukera hori eman izatia Ez dakit, Mikel, e, daukazun beste zehozer, komentatzeko, edo hemen txea maitzen dugun. Bueno, ba, e, atxeterekin maitzeko, hori, mm -hmm. datorren urdiaren hogeita zazpian, e, iparaldeko elkartek eta alkateek ere, udalerrik altetuteko elkateek, elka, e, Baionan manifestazioa deitu dutela, ez, e, atxeteren aurka, eta arratsaleko irutan natako da baiunan e, laugatik, eta nik ustez denagarela deituak, ez, bertara joazeko, ba, ezin dago lehutzi, txikitzailenezko gure geroa ere, ez, eta ordun, Iparaldeko, ba, txeter errazako, elkarten deialdi hau garantzitxo izango da, eh? Eta, bai. <hazurra> ba, deialdi horrekin gelditzen gera, eta emendikan azte batzutara, Mikel, mi esker gurean izateagatik? Batzui, emel esker, eh?